اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تجدا فالاندريموت لوفدات متبلوتا مابسولوت يا نوت پر الله زوتي مابوترا و كريوسين اجيتسيس پر سنديتيت صلواتات تميره زوتي سبحانه وتعالى تشوفشم بي متميدن پيغمبرو محمدين صلى الله عليه وسلم بشوكت تي بسنيك بفاميلينا تي تندرشمه migrate ti të pasë tërta dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe shkojnë pasë rrugës të ti me të mira dirë në ditë në fundit e kësaj gote. Të ndëruar gjëmë të li, të ndëruar të pranishëm, do të vazhdojmë e lejnë e Zotit Subhane Huethe Ala që t'i ndajmë disa qaste para khutbës e gjumas në mënyrë që t'fletojmë diska nga lipë i Zotit të shfletojmë diqka nga sunetit për nga mberit sërë Allahu Aleyhu Sallem të shfletojmë nga djetarët, ulemat e muslimanve hoxalarët e muslimanve të cilat janë ndihmëse dhe janë furnizuse për kuptimin tonë të fejse zotit e barek e vëtjara andaj dhe të flasme me lejnë zotit Gjellegjelluhu si vazhdim i ciklit të cilin e kemi fillua nbi lidhjen e moralit dhe islamit, mbi lidhje në imanit dhe tërbijës dhe sot me lejnë e Zotit Gjellit Gjellelu do të mundohemi që të bojmë një loj lidhje në mes moralit të cilin duhet të ashoqron muslimanin, të rijun voglushin të madhin, kush do qoft i cili fillon me shkollim apo fillon me uull në bankën ku dod të kërkon dije për hir të Zotit të Barëkëut dhe Utëala. Andaj për shkak se kjo është java e parë e cila përfundon dhe në këtë javë kanë filluar mësimet shkollore dhe kanë filluar të kërkohet dija dhe, neve dhe të nxirret informata, ne do të ndajmë disa çaste me leinën e Zotit Xhelel Xhelalu, që të shfletojmë disa këshilla të Zotit dhe këshilla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga këndi Islam nga ana islame se si duhet të përceptohet dituria si duhet të përceptohet një huria dhe a duhet të ndahet informata dhe një huria nga morali dhe tërbija andaj feja jon nuk e synon informaten në vet veti feja jon feja Allah u të bare kjo e te jala feja Kur'anit fjala për nga mberi sallallahu aleyhi sallem e cilla është në bitët gjitha Në edukim dhe mbitë gjitha në tërbije Ajo kur nuk e synon E nuk e ka për qëllim që njeriun të shkoloje në mënirë të thot Duke e mbu shko këne ti me informata Duke e mbu shko këne ti me të dhana Dhe nga adha tjetër të mbe të zbrastir në ndërtimin moral Të mbe të zbrastir në ndërtimin e zemrës Të mbe të zbrastir në ndërtimin e imanit të ti Andaj të të përmenjën me lejën e Zotë i Gjellë Gjellëlluhu, disa regula, disa parime të cilat nëzansi dhe gjithashtuaj cili ka dikan duke e shkollue, duhet me i përcijlë këto informacione, duhet me i përcijlë këto regula deri tek fëmiu i ti, deri tek të a i cili është në, në përgjëtsin e vetë. Ne dhe e kemi të domozdoshme me i cek këto parime dhe këtë regullë dhe shkoqitje nga feja Zotit e bare kjovë tjala mbi qështjën e arsimit dhe shkullimit por qka këse dalon shumë forma se si mësojnë sot njërzit dhe si kanë mësojnë kohën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe gjdo ndryshim nga metodologia edhe e mësimit edhe e marjës e informatave nga pengamberi nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem pason edhe me ndryshim në në rezultate. Pason me ndryshim në në fëmijë, se si ndërtohen ata, se si formohen ata. Çfarë njerëzit do të ketë të ardhmen varet nga ajo se si, se si kanë mësuar dhe si si i kanë perceptuar informacionet. Andaj ne e shohmë dallime të mëdha në mes formave të mësimit në kohën tonë, edhe kohën pak më të kaluar dhe kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe medreseve të cilat kanë lindur pas tyre nga sahabët derisa kanë përfunduar katër medresat në katër mëdresat e njohura. Prandaj muslimani ka për obligim që të hulumton se apo mson fëmiun e tij, apo mson ajët e cilën e kanë në kujdes, apo mson rrugën e Allahu xhelle xjalaluhu në rrugën e drejt të moralshme të dignitetit, apo është duke e bo një loj rutine, shk -shk shkon dhe vjen, qarkullon në për shkolla, por se ndërtimi i ti është ndalë. O shumë e rëndësi, nga se njerëzit sot edhe ankohën shumë nga mos vlerësimi nga ana e të rive, mos respektin nga ana e të rive, ankohen nga mos tërbija profesorët nga ona e mëzansave, ankohen se nuk ka nivel të respektit si e ka gzu nivelin e kaluar në shekuit apo në vitet e kaluara dhe kretë kjo nga vjen nga se nga ka humbë metodologia e mësimit, ka humbë forma e tërbijës. Andaj neve duke indjek të huajt, duke indjek e, parimet e huaja, kemi pa edhe rezultat të paralizumë, në mesin e, e njerëzve. A me do të mundohë me lejnë e Zoti Gjell Gjellegjellu të i pëcekim disa pika të cilat duhet a i cili ka fillu shkollimin apo a i cili e ka dikan të e shkollue duhet të ja harton këtë hart duhet të ja vizaton këtë regula dhe këtë shina të cilat duhet të adërgojnë në fundin të cilin e synon muslimani dhe besintari. Të ndëruar Gjëmatli nuk ka dëshim se dituria dhe njëhuria dhe dia o shumë e qmuar, o shumë me peshë. Dhe Allahu Gjelë Gjelalu kër e ka lafdru vetë vetën, e ka lafdru me dije. E ka lafdru Allahu të barë e kjovë të ala vetën me dije. Andë kër e ka kriua Ademin, alejë salatu e salam, me lashët kanë reagu në formë kërrejçtje pse pëkrijon, sëpëdim se pëkrijon. E Allahu Gjeluar ashka tha, inni a'lemu ma la ta'lemun u argumentu allahu me dijen e vetë dhe tha une e dija që ka ju nuk e dini dhe nga këtu allahu e ka bo ligjë se s'munët kur me dal i padishmi te, te i dishmi s'munët kur aj që ka zdi me me në zonë vendin ati që ka di aj orvatët aj përpjekët aj bankrejt format me dal përpara por allahu nuk e le nga se e ka ligjë munët disa ko disa periudha disa sheku ndoshta me manipuloj ignoranti me me të dishmin apo me me forma të ndryshme të çeverisë së me me nxan vendin e ti por se kurr nuk mundet me nxan vendin në zemër. Asnjëherë ai çka di se ka pozitë në zemrat e njerëzve me atçka sdi. Ndërsa në në në karrike e në pushtet këo mesela tjetra, ndërsa në zemra, në dashuri, në në respekt asë njerë nuk zonë dikush më shumë respekt sa i cili dinë dhe këta ka ba Allahu ligjë andaj tha Allahu të bare kjo vë të jala kër ju përgjigj me lacheve pse përkrioja dejimin, qka tha? fëllëmisht ju tha inni a'lem, une e di malet e a'lemun atë qka se dini ju që shibje kjo vabë, që shibje kjo përgjigje pra ai cili di spytët pse kjo i vepru ukshtu se e di e din dhe e ka vepru me urci Dhe kule lafdreja demin Alej salatu e salam Dhe deshti me e shfaq Se kjo është pak më ingritur Në këtë rasë se ju Tha U alleme adamel asma E kullaha Tha Allahu te bareke o te ara Dhe ademit jamësoj të gjitha emrat Jamësoj të gjitha Të gjitha emrat Ka thoni bëni abasi Të gjitha gjuët Të gjitha gjuët Andaj Allahu e ngritni me mësimin e gjuës Dhe kjo e ka ngrit mbi kafshën. Pse e ka ndështruar njeriu? Pse e ka ndështruar lopën në raport me njeriu, sa ajo sflet, do zdimë fol, do zdimu përgjigj, do s'ka dije. E kti çka ka dije ka ndështrua ata. E mar lopën e madhe, e cila peshon shumë më shumë, ka kilogram shumë më shumë, ka forcë shumë më shumë e therr njëri i dobët. E therr me një thik të vogël. Krasim me ata sa është e madha ajo e therë devën e madhe me kilogram të, më, të mdoja pse valë nga se allë me edhe këtia ka mësua ajo se di andaj, ajë që ako dhije gjithmonë është për para ajë cili ko një uri, gjithmonë e të i kalon atë të cilin është i mangët në dhije por se kjo neve kemi forë se sa që moho dhije e sa kovler neve në, në du të të përsorishme këtë sende por se, duhet të kuptojmë se kretë kjo peshë kretë kjo vlerë dhe kretë kjo nëzitje e madhe që ja ban Allahu kërkimit dijes me mësue dhe me e arrit nivelin të cilin i takon njeriut me qeni dishëm kjo nuk duhet asni her me përjaçtue që njeriut nuk duhet me lan qëllimin e dijes nuk duhet të largot nga morali nuk duhet të largot nga, nga etika nuk duhet të largot nga tërbija e ti A dashiko dietar të muslimanëve të malloj. Dietar të cilat i quajmë neve imam, jo imamt namazit. Kjo është në formë metaforike. Po ai i cili del imam namaz nuk e ka peshën e imamit për shembull e Ibn e. S'mund të bashkord as te Imam Muhamedi, as te Imam Shafiut. Kur thuhet për ata imam i vjesë i udhëheqësi dunjëjor. Për saqë i udhëheq në xhamat vogël i prin namazaj prap nuk është imam kuptimin e diës dhe dhe u dheqës. Por shiko ata, kur nuk kanë pranu me uquit imam, neve i quim dhe ajo është mbilë kjo ka pëtin, por ata, kur kanë qenë gjallë, s'kanë pranu me uquit imam. As njerë i prej tërë s'ka dhonë jam imam. As njerë i prej tërë s'ka dhonë jam i dishëm. Dhe kur kanë morë lëvdra ata, i kanë këthi me shumë Me shumë modesti, ka vonsohesh ashtu siç po thu ti. Nuk jam ça ça po thu ti. Nuk di ça ça po mendoni ju. Ekso merat. Dorsa kanë dit sa neve më mbledh këtej bash kundim sa një apritëre. Na më mbledh këtej bash kundim sa një apritëre. Madje krejt çka buojm na, na studuojm në por shkolla fjalë të tyre. Të Dhe në varëmitë mësimit fjalëve të tyre të neve, dalim në fakultete, magjistra, doktoratura. Pse? Nga sa ata janë prisit. Por sa ata i dallon tjetra. Morali modestia, a në shikohet dhe shkollat e tyre, shkollat e tyre, nuk i kanë rritë emrat e shkollave, edhe atërë kam posë shkolla, atërë kam posë shkolla, kam posë shkolla që sot, një universitet, shkollohet me një librë ta, një njëri ju ta sajkohe, një njëri studion, del doktor, i thojnë doktor, ndërsa a i ka studion, ndo shta, një të tretën e një libre të ati cili ka shkujt 3-400 libra kjo është ajo dalimi për shikoj edhe në mërtimi në shkollave për shemë e kanë qujt mësimin apo vendin më të malë ku është morë dhije Kur'anin, tefsirin, hadithin shkencat e ndryshme dhe e gjenë se vendi ku kanë shkujt e kanë qujt me këtëb dhe na kërë e dëgjëm kjetë fjalë me këtëb nuk da duke të mamë nuk da duke të shumë e madhe por se ata nuk kanë dash me ez madhue e kanë qujtë medrese e kanë qujtë medrese e kanë qujtë shtëpia e ilmit shtëpi në kuptimin e thjeshtëzimit pse valë nga se nuk kanë dash me dalë nga etika dhe moralit dërsa sot dërsa sot eksiston krenimi tepër madhështimi tepër apo fakultet universitet akademi shkencore akademi univerzitare e kështu me valë prej titullet të fri me inekcione dërsa realiteti e se nuk, nuk e gëzën gjitha titullaj qka, qka e mba edhe nëse nuk ka manipulu në diplom nuk do me dhonë se ditë qaqaj nuk do me dhonë andaj morali dhe etika dhe mbaqja e njërzores është prej asaj qka neve duhet ti nëzisim atatë të cilat shkollohen dhe mësojnë, apo i kemi në përgjithsijat atë të, të cilët janë duker u shkolluar. Tjetra, e dyta, të cilën duhet të, të kemi parasysh, kur në zansi shkolluar dhe i rri u shkolluar dhe ullet në bank, duhet të ketë parasysh pikën e dyte. Morali është me të rujt njërzoro, dërsa kjo, e cilën vjen tani, është me të rujt qëlimim dhe me të rujt cakun e fundit shumë prej nëzansëve dhe se sot i pytë pse jetu ke shkollu përgjigjet janë shumicet e rastet e jetë duhura du të mu përmisua të përgjigje nga se në basë atyre përgjigjeve ndikon e dhe motivi i ti në shkollim për shembu e pytë një nëzansë pse jetu shkollu thotë prindim ka qu prindis ka ritmi kaldhur se ti nuk dush me shku në shkollu se të kanë quane po se duhet me shku ka dalim Ka dalim me aj vazhdimish me thonë Ka që prindi dhe ka dalim kërë e dipse shkonë Përgjigje ndryshme Përgjigja e zakonshme E cila është e përbashkët mes prindi dhe nëzansi cila është Shkollohu se jetë papare Shkollohu se dush me punu me fuqi puntore Me fuqi dore Dhe kjo është përgjigje e kotë Dhe kjo është përgjigje e kotë Dhe kjo nuk duhet të instalot në kokat e nëzansve Dhe kjo nuk duhet të instalot në kokat e në Shkollohu se punën si jone pastaj Jo Nuk shkollohu për këtë arsye Se dhe ajtë cili ka punën Me dorën e ti dhe me fuqi Të krahut A ti nuk i është ndalë mësimja Pra dhëtë me mësue Ska ndalim në mësim Andaj pengamberi sallallahu alaihu sallem Nuk i ka dhanë as një sahabio Prejtë se ti e plak E je moshu E nuk ti nuk të kazojnë a kur gjo Jo Të gjithi ka mësu pengamberi jone, Sallallahu alaihu sallem Të gjith Andaj ka sahabe transmeton veç një hadith, po një, ai kanë dëgjuar veç nga mbedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj përgjithë të cilat i shohmit tek xhansit dhe në për të cilat çarkullojnë motivet e njerëzve, neven avant me dije se ata nuk e dinin çakun e fundit. Për çka je të u shkollu? Pse je të shkuet 6 orë në ditë? Adisa janë 6 orë, pjesë e madhe e ditës. Andaj pika e dytë, të cilën duhet ta kët besimtari parasysh është se duhet të din burimin e njëhurive burimin e dijes ku që është burimi i dijes dhe cili është ca ku i fundin nga kjo, nga kjo dije burimi i dijes është Allahu te bare kjo vëtjara kryusi i gjithësis të gjithë pa shkencët të cilat ti studion apo njerëzit i studion duke filluen nga shkencët natirore atat të cilat e studion Fizikën, të tjerët kimin, të tjerët biologjin, të tjerët masat e tokave, geografin, e kështë të mëralë, të gjitha këto janë vetëm shikim i asaj shka ka kriju Zoti. Kur ti shikon në qelizë, jetu shikun ata shka ka kriju Allah. Ti nuk mund është me kriju një qelizë, dhe dush me posë bindje këta, edhe mos mu mani polu nga ata të, të cilët thonë se shkenca dhe pak do të kryon në qelizën, e mos më manipulun nga ta të të thonë shkenca dhe pak, edhe pak, edhe pak, qka edhe pak ka mu bo po kiametit, tërsa të thonë ata, edhe pak, edhe pak. Nuk dush më manipulun nga nga krenaria e tepër të shkencës dhe studimin, por t'i dush me ditë se që lisën e ka kriju Allah, ti vetëm për e vojshgonë, qishë për qarkullonë, qishë për e krimë funksionin, kur ti e shikonë pjeset e trupit të njerijut, dhe se si ata janë ndërtu me proceset hatashme, d dhe së si kjo funksionon me sistem të përspekt të dushmë dhon subhanallahu alazim madhoshallahu i, i cili e ka kriju këto njeriu këto e ka kriju ndo mund dikun nga teoria e darvinit dha aty tjetri i cili thot se njeriu ka ardhur deri këtu nga nga kafsha e kështu me radh andaj ajo e cila duhet ta ketë parasysh pikën e dit aj i cili shkollon dhe merr dije dhe e merr çantën me shkumë mesu diçka kë në natyrë shmblejn edhe për profesorat edhe për arsimtarët të cilët shumicën e rasteve kanë problem me ja u definue qka për dëshirohet me këtë mësim nuk ja u shpjegojmë pëse ka ardë mëzansi nuk ja shpjegojmë pëse ka ardë mëzansi dhe duke u ndiku nga materializmi iskajshëm dhe i te për të ta i thojnë mëso apo nuk mëso në rogën e marrë kjo është prej, prej materializmi të shfrenu kjo është prej dashurizm ndaj pareve shfrenume nuk i thuhet ndjansit më sa apo lukmsa se unë rrogën e marr, se s'ka ardhur për rrogën t'anë aj. Po ai ka ardhur për shkak se dia është e në natyrën e njerëzve të zhmuar. Shkollimi në natyrën e njerëzve është i vlerësuar. Andaj, ajo e cila duhet ta ketë ndjansi, dhe ai cili është ul në shkollë dhe prindi dhe nana dhe baba dhe arsimtarë dhe kushdo t'qoft, kanë ekinë në urgjenci, duhet me ja treguë, mos shkon në shkollë. Dhe mos e mërë qantën për të krenuë, për të shfrenuë, për të zmadhu dhe për të arrit vetë vetën, njo, po për të njoftë Allahun të bade kjo të ala, për të studiu kriimin e Zotit Gjellë Gjellëlu, të gjitha shkencët Allahun të bade kjo të ala, i kanë zhitë në Kur'an, ka thënë Allahun të bade kjo të ala, sirom, ka thënë shumë për djetarëve në këtahi biologia dhe kimia, dhe në vedvetet e juve ka argumente, a nuk po shifni, a nuk po shifni, sa Allah të ka kriju njësi dhe as njëni nuk ja ka po të koma, nuk ja ka po për masë si të Allah u gjellë vahala, dhe thëtë Allah u të mare kjo e të anë shikoni vedveten, a nuk po shifni, dhe kjo shikim është të dim, dhe kjo shikim është të dim, a nuk i shifë veshtë e to, se si funksionon me precizitet të madhë, dhe ti nuk nini është gjamië tani, dhe kur i Se më bova vallë me një çka flitet për tije, ja shtëpije, ti e jashtëpije, ti mundesh me deg podcast-it, po ti sinin ato. Me një diçka thuhet për ty te njerëzit e ndryshëm, ti mundesh me deg nga ai kesti, por ti sinin do kjo rahmeti i Zotit. Qi Allahu s'të ka vendos gojën në formën më të mirë, a nuk është për të studiu dhe dorën në formën më të mirë dhe i ka zhvilluar Allahu gishta dhe i ka liruar dhe i ka zgjidh nijet e lëvizjeve të njerëzve, a nuk është kjo për studim, a nuk është kjo për madhrim. Në këtë merat, shikoj qelizat. Shikoj qelizat të cilat në medicin numërohen me miliona dhe miliarda. Ata thonë se në trupin e njeriu ka miliona qeliza. Dhe defekti i ashtuquajtur sëmundje dhe sëmundje që si definojnë ata. Devihemi rrugës të një qelizë nga miliona. Dhe kjo është maduria Allahu جل وعلا. Te dhona kur sëmumohemi nga miliona qeliza, një ka upudhën dhe ajeta një shkakton të lashe apo ka hi diçka që kësë du të me hi e mirë kur je ish nosh me dit të tëra me muj të tër pra me miliona që liza po t'i run dikush mësë me devijue me miliona që liza t'i run dikush mësë me devijue a, a nuk është kjo për madhrim dhe studim o, është, por jo me hum cakun, du të me ditë se aji Allahu që i lëvaraj ka bëhë këto andaj të gjitha shkencat dhe gjitha landë mësimorët dhe se të neve nga prezentohen, duhet me erritin imanin në lau në gjellë gjellë lu, duhet të adim se kjo është krimi Zotit, kjo është krimi Zotit të lau të bare kjo të jala. Andaj, pika e dytë dhe e madhe është të adim burimin e dijes. Të adim burimin e dijes, nga vjen kjo dije, nga vjen kjo dije e madhe, deri za disa djetarë kanë thanë se asë një shkencë, Nuk, le, nuk është ndaluar të mësot për dhesht njët Për dhesht një, një shkenc Me pajtimin e ketë muslimanve nuk lejot me mësue ma gjin Sihrin Të skonë të asë një dobi Asë një dobi Andë e tha Allah, Allahu të marë kjo e të ala Je te allemune ma je dhurruhum wa la je mfauhum Thanë surën e lë al bakara Allahu gjillë gjelalu Ata e mësuan ma gjin Sihrin Je dhurruhum wa la je mfauhum Vesh dam ju ban, zarar, nuk ju ban dobi Kanë thonë, shumit sa e djetarëve dhe kjo është në gati me pajtimin e muslimanve Se vetëm kjo lanë nuk lejohet më mësue Vetëm kjo lanë nuk lejohet më mësue Disa të tjerë kanë thonë edhe një kjetër, por jo për krejt, për disa Edhe jo shkenca e filozofis Shumë për e djetarëve të muslimanve që ka përmen imam nevoju Ka thonë, nuk lejohet me mësue filozofim Pse valë? nga se të zhjithurit në filozofi, o zhjithi në labirintet të cilat s'ka mund si njëri u medal, të të më konë shumë i aftë për medal, dhe të gjitha dyshimët, të gjitha hutit, të gjitha turbulencat një manë, dhe stabilitet të islamit janë nga, nga filozofia, dhe i risa qopre filozofive kanë thonë, aja e gzistojë, vërteta nuk e gzistojë, aja e gzistojë, a nuk e gzistojë, dhe me thonë një anë i prejneve, që tu a e jam për një men gjamija si jam, në tani kishmi dyshu se mëse kanë shlu pritikun ku ka hik. Apo, por se kur e thot një filozof, neve na duket shumë e madhe. Andoj, filosofia shkencët cile nuk ka dobi në ta, për dhe se nëse njeri u ka imunitete dhe mekanizmat të cilat nuk e lojnë me ndikue e keqja e filozofis në, në qenjen e tina. Andoj, gjithdo shkencë, është e mirësa ardhër dhe nëzitur në Kur'an që studiohet. Ande thallohu të barë kevë të ala, kul siru fil ardhi fëndhuru. Asi në për tokë dhe shikoni. Asi në për tokë dhe shikoni. Shikoj kodrat, shikoj gjelbrimet, shikoj ujrat, o që alë dhe studiohet ato. Dhe nështjati neve informatat së dhe në eshtojnë neve bindi në lohu të barë kevë të ala. Por jo me shëtit, vetëm me shëtit. Për çka me shëtit? Se du të me shëtit, jo du të më mor e bret, me shiku në kriimin e Zotit te bareke, u e te ala andaj tha Allahu te bareke, u e te ala në ajetët jera, kulsiru ardi fandhuru, kejfe kane aqibetul mukeddhibin tha Zotit Jon Subhanahu e te ala, ectin në përtok dhe shikoni se si ka qenë përfundimi i jo besimtarën në të kaluarën apo sot janë gjurëmët e të gjithë atyre që ka të shkatru Allahu gjellë gjellë luhu nga popujt e kaluar në pjesën e lindjes, por ti nuk i sheh ato në televizion dhe në në vendet të cilat ekspozohet lajmi e çdo merat. Pse? Nga se njerëzit do të thonë se e shohin ata, çka kanë bërë këto njerëzit që janë dënuar e do të mënuqishtin kokë, më thonë mos t'vojmë edhe në atë njëjtën, por mihiqet këtë proces ata nuk ta kalzojnë. Nuk ta kalzojnë se në Jordan është një det i vdekur është deti i vdekur të cilën në geografie mësojt për arësye x dhe y se e ka emën deti i vdekur. Ka thonim nuk e thiri deti i vdekur është për shkak se Allahu gjelloha dhe ka shkatru popullin e lutit për shkak qiftëzimit burr me burr. Për shkak deti i vdekur. E ka ngrit Gjibril i tokën dhe e ka për plas për shdriti. Adhe e ka me deti i vdekur. Dhe shkak të i qalëri. Pse? Nga se Allahu gjelloha ka zbrit dënimë. Andaj për nga mëri ju nësallahu ane i sëllem, kur kalon të në për disa vende, thon të këtu është dënu popullit dhe mudit, thon të gjithoni dhe vraponi, nga se ka mundësimi ju ka pëdënimi Allahu të barek e vëtë e ala. Andaj duhet të gjurmojnë, duhet të hullumtojnë, duhet të vrapojnë pas informacioneve dhe gjurme të sëllat, i kalon të toka, apo të popullit e kaluar, por se, me meditim, pse, pse është dënu kjo, pse është kryu k e kështë të më ratë. Andaj, pika e dytë, të cilët duhet neve të adim, është se burimi informatës, burimi i njohurive, burimi i dituris, zhdo në zansë i cili, ullët para librës, duhet të ketë këtë parasyshë. Se Allahu është të i cilin e mëson. Sa do me mëri, dushme rujtë moralin e para, dhe e dytë ta me ditë, se Allahu të kamësua. Allahu të kamësua. Pika e tretë, tocillon duhet besimtari ta ket parasysh është se informacioni dhe njohuria nuk janë monopol i shkollës dhe i bankës shkollore ku ti ulesh. Andaj kjo pik ndihmon që njeriu të formohet si nxanc ashtu si duhet. Zakonisht neve ashtu duke u ndikuar nga traditat dhe ideet e pa pan djeshme tek neve të cilat vijnë, futën, deportojnë, krijojnë tek neve ide dhe nuk e dimë nga ka ardhur. Për tërë cilat është. Neve e dorëzojmë si në mënyrë të paketuar nxansin në, në shkollë dhe i themi kreç çka djen aty kreç tamam është. Njërës, dhe kjo s'është tamam. S'është kreç çka vjen në shkollë tamam. Se ata janë njerëz. Dhe ata janë studiuar gjithashtu si sikur të gjith të gjithë, gjithë njerëzit. Dhe ajo është shkolluar dhe mos flasim për kohën tonë. Mështë flasme për kohën tonë ku shumë mitë sa një numër dërmuës Mështë të përzisojnë në mënirë hiperbolizuese Por se një numër shumë i madhë Do shte edhe nuk e meriton më mukonë më më mësimë dhanës Por shka dopsi shka e ka intelektuale dhe akademike Dhe morale dhe të të ndërtimit të ti si mësues dhe asimtar Por se ajo shka du ti, ti ketë parasysh në zansi Dhe kujdestari ti, prindi dhe baba dhe nana e ti është që mos talen në kokën e njeriut, thmiut të ti, se i gjithë burim i dijes e shkolla, së shkolla i gjithë burim i dijes, shkolla është ndoshtë një burim i caktuar me masat caktume të informacioneve dhe një burim tjetër është dikun tjetër, dhe një burim tjetër është dikun tjetër, dhe ku është ajo? është libri zotit dhe fjale për nga mberit sërë Allahu A.S. Në senzansi, dajti i ulët për të mësuar në shkollë. Nuk e dinë se Kur'an ka dijet shumëta. Hadithin e pejgamberit s.a.s.l. ka dijet shumëta. Ai do të formohet shtremb. Do të ndërtohet jo në formën e duhur. Jo ai njeriu i cili e kërkon Zoti dhe e kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kërkon shoqëria. Jo. Prandaj prej pikave të sira duhet neveti të, të saktcojmë dhe duhet ti rregullojmë dhe me rremëtojmë është jo vetëm shkollë ka dije. Jo, jo vetëm shkollë ka dije. Në ata jet kemi kaluar në për shkollat tona dhe dim se çka flitet, por ata çka mësohet xhami. Dhe gjithmonë në formë ironike, dhe në formë përbusëse, dhe në formë nënçmuese, pisin çka po ju thon njëu vetë te xhamia. Kincet e xhamia nuk mësohet dije apo? Kince oje nuk e di se çakon në shkollë apo? Me katërvjetë shkollaj domi ka dhua Hoxha çka? çka po thoj kan xhami. Apo, dhe kjo është manipulim me përgjecin. Kjo është manipulim me amanetin që i mor për Mësud i kan. A do nuk pitet po një po në formën çmuese. Çka po ju thon Juve te xhamia? Po na thon më ngu Allahu dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo publikisht se që ne mshef kur. Kuroj Allahu s'kan don zona. Shikoj mos ju kanë zoti aty arsimtarve. Jo, kallzoi bere bere te tortsimtarin. Se ai duhet marr këtu. Po nuk ka këtu çka të mëson. Nësaj nuk e njef burimin e dijes Nësaj nuk e njef se Zotë i unë të bare kjovëtare ka kryu dijet Dhe i ka lëshu në shërkullim për të të studiu e njerëzit Qëfar do bije ka prej ati njeriut? Qëfar do bije ka prej ati cili nuk e dinë se në Kur'an është dhia me madhe është dhia me ngritur Ka thënë Allahu të bare kjovëtare La ju hitune Allahu gjedhet në surën el-bakara Në ajetin el-kursi i cilë është ndër një ajetet më të mdoja, qka dhe të Allah u të vada ke vë të jara? As kush, pa për jashtim, as me lache, as pengamber, as gjin, as njerës, së mundën me përpshi, dijen e Zotit Gjellegjellu. Dhe ta nëse nuk e din zansi, ka mu hutu, ka, ka me manipulue studimi i ti, ka mu manipulun nga shkolla e ti, ka mu manipulun nga doktoratura e ti, nga diploma e ti, Nëse ai nuk e lejon ajetin kurrësi, Allahu la ilahe illa hu, huwal hayyul qayyum. Allahu është ai i cili është i gjallë dhe i mbantë gjallë të gjithë. Dhe ati s'u jamë diën kërkosh. Etash, thot dikush, të cilat janë ato diësh kanë ana nuk i dina. Të cilat janë ato diësh kanë nuk i dina. Tanë, disa bretëra të zotna jemi në në preke me to. Pretëra oj vetë kë i truni me të cilën neve krenohemi. Apo tru i madhë, njeri i meqëm, inteligencë, aftëci, ekstomenal. Endes është zbulu, endes është zbulu, ku është mendja. Nuk e di kërkush, di e truri i cili është ajo emblema, apo cipaj cila erunë trurin, por nuk e di kërkush sistemi që si punonaj se si i mërë informatat se si i kombinon e si pasaj i nxjerë pra përzditit kush e di këta kush e di as kush vete cilin dushin intelektual i cilin ngritën me mendje dhe me shkollim thuj mir ku e kia të arë mendje në kalzo ndjere këtu ta shofni si i funksionan ajo si i mërë informatat ajo ku qëndronë memorja njëriut apo neve e dim ku qëndronë memorja kompiterit e dim e di a i qka e di e pismi, ataj nga kalëzën po nga nga s'kena kanë me pitë ku që ndonë mendja nga nuk kena kanë me pitë ku që ndonë mendja andaj nuk duhet njeri ju me harua ilmi në Zotit Gjelle Gjelalu -Gjell nuk duhet Allah u te bare ke vëtë ala mi ju mohu e dia ma dje dhe shqisat edhe shqisat janë mashtruse shumë njerëz i mendojnë se me shqisa dhe me të prekur dhe me laboratori dhe duke e ndjik shkencen na po ecmi për para duke arrua Allahun të barek e vëtë jara. Shqisa mashtron. A mashtron, mashtron shqisa, në ka të regu Allah u gjelluarën në Kur'an, se shqisa mashtron. Si mashtron? Në kone Suleimanit Alehi Salatu Ves Salam, ishte një mbretresh e një populli i cili adhuron të djelin, dhe një zogë prej zogjëve të Suleimanit i cili i quan e, e monta emrin hodh, hodh. Ma djetan djetarët hudhudi Allah u emsoj qa që ka sënë emsoj Sulejmanit Se? Se Sulejmanit së fëturojke Ka kafë që cilat mundu me arritë informacioni ma shpejtë se ti Ka kafë që cilat mundu me më rritë një vend Ti s'ke më rritë ende Apo Tha Allah u të vare ke vëtë janë Në gjuën e Sulejmanit Ku është hudhudi? Ku është hudhudi speshof këtu? Shikoh Allah u gjithasë si e të regonë njërzorën e pingamberit Speshof Pra ti si shakrejt. Të nuk isha kret, edhe pse Allahu t'a ka dhënë kët pushtetin, çet ka humbur i Zogsu Belgjein. Ku është? Tha, nëse nuk ka arsye kur të vjenë, kamë dhënë ashpër. Kur u kthi çka i tha? Tha, e ku ngjjet një popull e adhuron dikë tjetër përveç Allahut. Ja çoj letrën e Prunit Sulejmani aty. Kur e pruni kët gruaje, çka bën kjo gruaje? Kur hinin pallatin e Sulejmanit, to mashtron Shisa. Mashtron dora, mashtron kama, mashtron Se si, kur hinim pallatin e Sulejmanit, aq ishte i ndërtuar me shk, me ndriçim të lartë marmeri Sulejmanit, ajo mendoi se kret uji është engrej, e e e ngreti fustanin mos mos përlihet me ujë. Hasibet Huyugja, Allahu jaja, ajo e mendoi me ujë, po ajo sishë ujë, ajo ish marmar. Ajo ish marmar. Apo mashtroi kashisa, mashtron. Thaan dietaret, lapsin e drejt, nëse e fut në ujë dogot do i estran dhe dogot i thim, pa iso shti thim, i thosh ti thim te kibindje. Apo shitsi sa mashtron, laboratoria mashtron, mos flasim me shembuj të shumtë qend i kam brur dietart se shitsi sa mashtron, amas i mashtron shitsi kujt duhet më unë të ushtrua, atij i cili sa mashtron kur gjao. Allahu te bareke ve teala. nderuar jema'lit, dua ta kuptojm pikën e 30, jao tregojm nxansave tona dhe djemve tona dhe vajzave tona, te cilat morrin dhe ndaj nga koha e tyre se të shkollonin et arsimohen. Se nuk është të gjithë dia në shkollë, por është një pjesë e dijes. Është një pjesë e dijes. Dija më ma e madhe është në Kur'an, dija më ma e madhe është në Sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej asaj që ti duhet ta kesh parasysh, nxënsi është liria e studimit. Nevë në në Islam kemi një shprehje e cila quhet i gjithi hed studim përse kjo shpreje është përdor të imamët për pavarsin e mësimit dhe pavarsin e lezimit cilë është kjo kjo ndodhë që mos shërbeje për të vezlit për në për shkollat filo filore përse shërbejnë me të ma dhe për atat të cilët filojnë studime të ngritura dhe studime të larta dhe për atat të gjithë të, të cilët e duan shkollë dhe ju të cilët e kini sos shkollat por isapër nëse kanë djeshë të zëlut dëshirojnë me me filluar shkollimin apo me vazhduar shkollimin. Allahu xhallalu gjele në islam na ka ngritë me një send i cili quhet ijtihad mutlaq. Studim absolut. Çfar çfarë do të thonë kjo? Ne e shohme se një numër i madh i atyre të cilët dalin nga shkolla dalin me një ves i cili duhet me u shkatrruar dhe duhet mburrnuar. Cila është ai ves? neve dalmi nga shkollimi dhe na jesin disa burgje të shkollës disa drina të shkollës qita gjem të drina neve e mormi qish ne e ka shkrujt në drazë që ashtu e lojnë për gjithmonë sështashtu. duhet besimtari muslimani cili ka vesu allahu gjillu hara dhe e ndjek për nga mbedin dhe e dinë se kjo diju shumë madhe duhet me u pavarsue dhe në zanë si duhet me seni pavaru që ka do me thani pavaru Mësë me e morë krejtë shka thot profesori për tejtë vërtetës, shka dyshim. Po duhet me morë me, me rezervë, me preventiva, dhe me ullumëtue dhe vetë, me i vërtetue gjanët. Andaj ti ishefë se si një numër i shkolluar i njerëzve, thotë pëse mu falu ne? Pëse mu falu? Ki ka him burgjën e shkollës, ki nuk është pavarësun nga shkolla. Pëse dhëtë duhet të në më ranë seshde? Pëse dhëtë duhet të në më ranë seshde? ki nuk e ka po qëlimin e shkollimit nuk është pavarsun nga drinat e shkollimit nuk është pavarsun nga teorit e kota të cilat i thojnë se apo shkollim është maja më e ngritur maja më e ngritur është me qen ropi zotit të bare kjo të tjara andaj për nga mberi jun sallallahu alaihu sellem na mosoj se pa sa do që njeri ju pavarsisht sa do që arrin dje duhet më smaru allohun të bare kjo tjara dhe duhet me qen Melan, një preventiv më mësua edhe për tjetrin. Për shembull, ka ja një shemb nga pejgamberi Josa sallallahu alaihi wasallam, i cili mësonte nga nga Zoti te barekeu te Ala, nga Xhibrili alayhisalatu wassalam. Apo hipine Isra'a mi'raj. Te shka vend më të madh çamuret më morrë msimën më më se sa në praninë e madhështisë te Allahu te barekeu te Ala. Te shka vend më të madh. Ati është fundi që Allahu e ka thujt, sitratul muntaha, pema e fundit. Për te është Allahu xhallahu ala. Shkoi Muhamedi alayhi salatu selam Jibrilin, pastaj shkoi Muhamedi për te Jibrilit. Porse kur u kthite poshtë, Muhamedi alayhi salatu selam e takoi Musën. Në qieullin e 6. Dhe Musa alayhi salatu selam i tha, "Çka ndodhi? Çka davonin farz Allahu xhallahu ala tha namaz?" Sa t'i bani 5 vajet? Tha jo, shumë, këtheu lutë allohën me t'i zbrit. Nuk i tha Muhammed e Salam, kush jeti me m'kallzumuhet. Unë jam i fundit i pengamberve, ma i mirit i pengamberve. Ta shë sa forën e m'allohën direkt, drejt për drejt. Pse ti me m'kallzumuhet? Jo, tha pse jam usa? Tha se duran popli, unë e ku pa para tyje. Unë jam konë tokë ok dhe e di se si funksionon. 5 vajet shumë jam lutë allohën me t'i zbrit e luti deri sarana në pesë. Kështë ka argumenton? Muhammed e sëlam nuk tha, unë jam më ingritur. Unë fola me zotin direkt, te varek jove të jala. Por jo, e murë përvojën tjetër. Edhepse s'kish dishim sa jo ish haqë, nga sa Allahu Gjellewala tha, la ju bet delu l'kawlu l'dej, të unës ndrojët numri dhe fjala, të unë e përzdajt e ju pesë, për me ulucu juve. Por se e murë përvojën Muhammed e sëlam, dhe e murë dijen e c ishte të Musaj a.s. Dhe Musaj gjithashtu ishtë shemblë kër ishte në tokë se ishte i lirë dhe e donëte me pavarësit ma dhe dijen dhe nuk ishta i pra nga apo në ditë prej ditëve që ka trasmetu ima Bukhariu për nga mërë i unë sallallahu a.s. në ditë prej ditëve hipi Musa në më mërë dhe ju ligjeroj popove të ti benu Israelve dhe duke ju fol dikush prej gjematlive të ti u mahnit dhe i pëlqe i shumë fjellimi dhe i tha o Musa o pëngamberi Zotit a ka dikush fëtir tokës që të di ma shumë se ti po kjo formë e të ligjerimit kjo formë shka di ti a ka dikush që të di ma shumë se ti Pro, kuptimi se nuk dindo është të dikush ma shumë se ti dhe Musa ja lej sërra sërra më tha s'ka dikush që të di ma shumë se une e kjo është jelloj testi Zotit Gjellet Gjellellu të cilin du të këtë parasysh në zansi du Tha s'ka, Allah u gjeleqoj të gjibrilin Tha ka Ka, s'ku mësu unë të qëta, s'i s'ki dit Po, po s'ki këmë ka dzu krejt, o Musa Nuk ti këmë ka dzu krejt Dhe s'mun është mi bajt krejt Atër tha, bella Abdena Khadir Tha po, robion Khadiri, Khidri Musa alesra nuk tha A, qka e di, Khidri le të mojë përvejti Unë e kam këta përvejti, jo E mordja lojshin e vetë Dhe unisht e Khidri me mësue të kush pëmëson, të khidri kush musa të khidri musa më i marë, khidri pak në pozit më i vogël karëshim me me musën, porse qka i tha khidri si dush me muë, me mësu, ki me bëhë sabër tha ka me bëhë sabër dhe pasaj musa së mba një sabër së mba një sabër në tri në tri raste dhe më funi tha hadha, firakun, bejni, vë bejnek tha kjo është ndarja me smeje dhe teje kjo të shka argumentonë se për nga mbert janë shembuli dhe rëneki më i mirë, se ata nuk e refuzojnë dijen nga shdo porim që vjenë. Andoj, leta dijet gjdë nëzansë, edhe gjdë kujdestarë, të shpija e ti, ndaj nëzansit, ndaj fëmijës e ti, mos të manipulon kokën e nëzansit e ti, mos të apon të manipulon kokën e fëmijës e ti, nuk është shkolla i absolut, është në mënyrë përkatsore, diqka dinë, diqka s'dinë, dhe shumë nuk din Në Kur'an është dija absolute, të këpë nga mberët është dija absolute, dhe neve kemi shumë parime me lejnë e zoti Gjillohane do t'i vazhdojmë në legjeratat e ardhme, ku besojt që këto pikët i cekëm mjaftojnë që besimtarit a këtë parasysh se dija shumë e mare ka pesh të mëdha por të duhet të ketë disa parashisj disa pika siç është burimi i dijes, morali i dijes, e duhet ta këtë parashisë Allahu te bareke ve teala le mustaharr almodestin, mustaharr altarbiyan elusme Allahu te bareke ve teala, te Allahu gele jlalu timson te rit te muslimanve. Ti shkolla Allahu gele te rit te muslimanve. Tu varun Allahu te bareke ve teala moralin te rit te muslimanve ne terejave te muslimanve. Elusme Zotin ton te bareke ve teala, te Allahu gele jlal namson gati ati. نرون الله وتعالى تبارك وتعالى تربية ومراله إلو اسمي زود الدنجة لجلاله جاء الله تبارك وتعالى ننرشن مدريتنا قرآن ننرشن مدريتنا بنغام بيري صلى الله عليه وسلم نمسي مبتتين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله يا رب العالمين